Au făcut și un cântecel frumos cu victoria voluntariului în Cupa adică E bine. Cum trebuie? Fă să treabă. Poate mai bine de asta ca scris Astra acolo. <laughs> Înțelegi? Da, Știau eu răspunat. ceva. Eu, eu, eu, Mai repetat refrenul ăsta Doamne, doamne, doamne, doamne, ce frumos Oană Vaz de la aba. mulțumim tare mult Pentru cea mai bună muzică 7 și 19 minute Începem cu o știre pentru cei care vor să plece în Grecia, în concediu. Adică pentru tine. Da, pe, într-un fel. Uh, înțeleg că românii care tranzitează Bulgaria mărgând spre Grecia au ce, o să aibă ceva probleme. Începând cu ora 10, vreo 300 de șoferi profesioniști bulgari vor protesta în afara, e adevărat, carosabilului din zona de acces către punctul de trecere a frontierei Culata alătură șoferii... alătura șoferii bulgari aflați în așteptare pe sensul de ieșire din Bulgaria și așa mai departe. Aha. Și ce șoferii români merg în afara carosabilului, Adică dacă <laughs> protestează pe trotuare, care-i planul? Păi nu, dar s-ar putea să fie atât de mulți încât să intre și pe carosabil. Sau, da, că dacă zis. se enervează la un Pare moment dat. A fi o conspirație, vor să împiedice pe român cu orice preț să ajungă în Grecia. Am niște prieteni, pleacă mâine și mâine. Înțeleg că o grevă la aer... Aer... aeroport? Da. Ei pleau cu avionul. S-au vorbit Tot În Grecia și mâine e grevă. Da. Înțelegi ăștia? Aici Domnul fac grevă să... nu poate nici șosele să pleci, românii greci. Știi Grecia? cum pleci către Grecia sau oriunde, cum vei pleca în curând cu toate problemele astea? Nu. Nu, Doamne ajută mare, știi? Asta, da. Dacă ai noroc, hai Doamne ajută da. <laughs> și poate treci mai departe Eu și ajunge în concediu. Da, nu putem fi opriți când vrem să plecăm în Grecia și nu poate fi oprit nici măcar progresul în catedrala din Jibou. Există o catedrală în Jibou, am aflat de la știrile ProTV. Preotul are cădelniță electronică cu baterii, LED-uri și bobina <laughs> Luca nu Uh, preotul, cum ziceam, este foarte pasionat de tehnologie. La un moment dat, el i-a cerut unui uh, student... Sigur, ne la... prieten cu tine, că... <laughs> <laughs> tu te gândi la asta. Progres. Deci a cerut studentului de la Automatică să-i facă o ocă electronică <laughs> și e <laughs> felul următor. E, tămâia se aprinde cu ajutorul unei rezistențe electrice care se încinge. Așa. Deci se pune tămâia pe rezistență și ai ca un reșeu. <laughs> da, un reșeu portabil cu baterii, apeși pe buton și cu... Asta, asta sper că nu seamănă cu reșourile alea pe care le aveam noi când eram studenți în cabine, că o să cadă siguranțele de la toate cădenițele din... Dar care era problema cu metoda clasică? Aflăm ceva foarte interesant, chiar de la părinte... Am vrut ca să nu mai folosim praful de cădelnisă, care este toxic, și să folosim doar tămâia. Nici șoște nu inhalează praful respectiv, fumul, de, fumul de, de cădelnisă ci doar este mirosul de tămâie. Hai, vezi? Deci e ceva aici... Adică era toxic? E toxic? E prima dată când aud că e de toxic. Că da. Da. Asta este ceva foarte interesant. Deci eu credeam că face bine. Că te duci și ies dracii din tine, dar uite că rezultă că de fapt este toxic Fumul de la Da. N-am da. știut. O chestie interesantă, oricum. A, da. Nu e singur automatizare din biserica asta, din Jibou. Mai are ușile altarului, sunt comandate tot așa cu telecomandă și mecanism cu surfomotorașe și perdeluța la fel se trage cu... Da, și ușile se deschid. Adică ușile ar avea nevoie... Dai un puțin play ca să zic cum sună Ușile. Mă zici că ești la Monaco da. pe circuitul de formul deci, la 1. Este ca în The Exorcist, așa ca Exorcistul. Deci astea sunt ușile care se mai de play la ușile astea odată. Da, vrei încă odată da, ușile? Da, la uși, te rog. Da. Deci astea sunt ușile care se deschid. Părinte, niște unde de lemn pe balamale da. cred că ar merge. Stai și că se aude și părdeluțele. Perdeluțele, deci Ia se trage perdeluța cu telecomanda. Apasă pe buton și pac se trage perdeluța. n și Da, nu se termine aici. Același preot vrea să instaleze și panou, citez, panou cu afișaj electronic care îți arate versurile cântărilor de la slujbe. <laughs> Karaoke, karaoke și <laughs> Da, okay. și mă gândesc că ar trebui niște automate de pască <laughs> Să nu mai, <laughs> să mai impulzească lumea la viere Auzi, da, știți cum e cum Dispensoare să de apă sfințită, dacă s-ar putea, părinte Da, mă, da de exact ca pe terase Da Cu aghiazmă, <laughs> care să arunce aghiazmă Deși Europa FM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 Pinterem viarele online nu mai e cea care se transmitează înainte. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM.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 de bani. Și cafea solubilă. Fortuna randevu de 50 de grame la doar 3 lei și 69 de bani. Oferte valabile în limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La pași mai aproape de tine? Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. e o zi prea grea. Joi stau rău cu energie. Vină la weekend mă gândesc. n puc să fac tot ce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 Ascultați Europa FM 7 și 28 de minute. Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa îmi crește sufletul în mine când vorbim și noi de autostrăzi în țara noastră, iar când văd, odată la patru ani văd, când văd prim-ministri la uzinele Dacia povestind cum vor face ei autostrada aia pe Sibiu, așa mă buvnește sufletul de cât a crescut. Hai că am mai făcut vreo două autostrăzi și Busy Day cu Seguran, La Europa FM Nu știu ce le fac că ea de la Dacia premierilor țării noastre când trec pe acolo. Cred că ea amenință cumva globalist că pleacă spre alte meleaguri, că de fiecare dată ies galben la față, bultuit și mai anunță câte o autostradă. E aceeași autostradă, desigur, între Pitești și Sibiu. Așa a pătimit Ponta acum vreo 4 ani, așa și Grindeanu zilele trecute. Facem o gata, în iunie e pe seapă autostrada. Și tot atunci zice: "Îi dăm drumul și la autostrada Pitești-Craiova ca să aibă piteștiu două autostrăzi, nu una." Eu care știu panourile de pe marginea de ului ce duce în Oltenia, pe care citeam acum vreo 5 ani, votează ne și facem autostradă. Deja când domnul Grindeanu supra-licita cu a doua autostradă, mă țineam cu mâinile de burtă, cât mi se umflase sufletul mine. De fiecare dată, filmul e cam la fel. Promitem, băgăm studii, pregătim licitații și, dacă nu cumva licitațiile sunt gata până la finalul mandatului, le anulează ai care vin după. Dar, în cele mai multe cazuri, cam pe acolo se termină filmul și o o luăm de la capăt din nou. Adică, de exemplu, tronsoanele 1 și 5 din autostrada Pitei. Sibiu, dar și centura reunită Balș-Latina, erau pregătite de licitație în toamna trecută, de guvernul anterior. Doar pentru că s-a schimbat guvernul în România, nu zic că s-au rearanjat niște lucruri. Zic doar atât: că s-a schimbat guvernul, am pierdut șase luni. Între gata domnule de licitație și gata domnule o și lansăm. Bun. În timpul ăsta, pe primele patru luni, cheltuielile de capital, adică investițiile publice ale statului român, au scăzut cu 30%. Și, oricum, ce s-a făcut, s-a făcut mai mult pe administrația locală. Firesc, dacă la autostrăzi era pauză de schimbare de guvern, că veni vorba de chelteli, am și o veste bună în context. Mă rog, atâta cât poate fi bună. Achizițiile de bunuri și servicii ale statului român au scăzut cu peste 4%, ceea ce e semn bun și mai ales e semn nemai văzut până acum. Urmează legea salarizării, care va face punguța domnului Grindeanu probabil și mai îngustă, iar apoi va avea de decis primul ministru și el, la fel ca și predecesorii săi, de unde să taie bani. Sigur, nu de la salarii, că nu se mai poate. De la achiziția tăia deja, cum vă spus ei, nu cred că o să riște să-i taie electrica lumina la guvern, deci ce a mai rămas? E? Ați ghicit, autostrăzile alea. Eu ce să mai spun acum? Bine că facem totuși licitațiile. N-ar fi păcat să fac oamenii ăștia autostrăzi și să n-a pus să asculți o emisiune întreagă. Știi, să pleci pe autostradă să ajungi devreme acasă și să n-a pus să asculți. Cine știe ce, emisiune? Da, de parcă n-am avea timp. România în direct, sau exact, mai știu ce parcă exact. ne-am grăbit undeva. Hai, mămoise, ce naiba? Nu Cine te mai, mai ascultă? La unul și un sfurt mai revine cu România în direct. Pastila Busy Day va fost oferită de Transilvania, Banca oamenilor antreprenörilor. Europa FM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 Când câștigi proprii tăi bani, trebuie să te bucuri de ei așa cum dorești, împreună cu cine îți dorești. Bucură-te de lucrurile care contează, iar Alfa Bank și Europa FM te premiază. Momentul în care câștigi proprii tăi bani e momentul în care fii cu adevărat adult. Și atunci vrei să le mulțumești alor tăi. Ascultă deșteptarea și spune-ne direct care este primul cadou pe care l-ai făcut părinților din banii câștigați de tine. Alfa Salary de la Alfa Bank îți permite să fii darnic. Mulțumirea copilului tău este de neprețuit Cumpăre acum Huawei P10 Lite 3 giga RAM, senzor de amprentă și cameră 12 megapixel la 1299,99 lei Sau 51 de lei pe lună Prin credit, pe loc, fără adeverință Flanco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 Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți fix ce vrei tu. Iaci un Flexi Credit cum vrei tu, când vrei tu. Ești binevenit oricând la noi în agenții sau poți aplica pe Ryfizer.ro și te bucuri de o dobândă specială de la 7,93%. Rezolvi în voie orice nevoie. Flexi Credit de la Ryfizer Bank, de 20 de ani împreună.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 La Orange ai cele mai performante Smartphone-uri la super prețuri Plus dublu trafic de net la portare Huawei pe 10 Lite la 0 euro Cu abonamentul Orange Mi Și Samsung Galaxy S7 Edge, Cu doar 69 de euro Și Orange Mi 31. Ofertă specială în orașul tău până la 31 mai Detalii în magazinele Orange Draga mea, ați programat nunta?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 Evenimente grandioase Europa FM Cea mai bună muzică Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine des illusions invivables dessus par un misérable mon pauvre un tu tes illusions du tu des cette bistronomie minable des bras d'inconnu que tu crois une fille qui se maudit Pour un pauvre diable Pour un fils de salaud Qui tue avec des mots Un fumeur, un macho Que tu aurais trouvé beau Un petit escroc à qui tu donnais trop Qui t'a pas fait cadeau Quand il t'a tourné le dos, incroyable. On t'a dans les rues, à des heures improbables. D'auré à tes amoureux dessus, à la misérable. Une pauvre fait anéanti, à l'impauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées, Et ça te fait pleurer. Tu ne fais que pleurer C'est fini de danser La fête est terminée Pitoyable Tu noies tes illusions Perdues dans des bistrots minables Tu pleui dans des bras d'inconnus de Que tu crois charitable Un okay. profil Qui se maudit Pour un pauvre diable partagé ma souffrance avec mon reflet Le soleil a brillé, oui c'est éteint à jamais J'ai brisé le miroir pour être définitivement seul La solitude m'apporte la quiétude J'ai partagé mes opinions avec un soupçon de partition Mes notes notes à la place Dans les couleurs de la vie j'apprends un R et L anomade Ma vie pourrie API je m'ennuie Son programme assassine J'ai couru après le bonheur et ça m'a permis dans le doute Et qu'est-ce que je fais Et pourquoi tant d'énergie investie il faut Mais faut-il encore qu'on lui dise Que le jeu n'est pas mauvais Pas facile le pauvre fille qui se maudit Pour un pauvre tiens Tu Tu ne fais que pleurer Tu vis dans tes pensées riz. Et ça te fait pleurer Pleurer tu ne fais que pleurer, c'est fini de danser, la fête est terminée, incroyable, tu mois tes illusions faibles du temps des dysrobinables. Qui pleure dans des, des, des bras inconnues, que tu crois chéritable, et poursuit qui se maudit pour avoir un propre diable. Fée Et pauvre vie qui se foutit pour un pauvre diable, étroit Pour un Dieu Și după difuzarea acestei piese, urmează, evident, clasicile întrebări. Cine cântă piesa asta? Rețineți, Vaia Condios. Este cum băiat. cum cu domn. Uh -huh. Interpreta acestui cântec. Vaia Condios. Da, dacă este să-l căutați ulterior pe YouTube sau oriunde, să știți că despre Vaia Condios e vorba. Da, e și momentul să stăm un pic de vorbă în direct. Noi facem. Noi cu voi la 0372069599 pe marginea unei idei propuse de un deputat PNL, pe care îl cheamă Florin Roman, e prima dată când aud de dânsul, de a depus la Parlament un proiect de modificare a legii venitului minim garantat domnul deputat propune ca refuzul unui loc de muncă să ducă la anularea venitului minim garantat și declară următoarele lucruri citat de Hot News în România, spune deputatul, ne confruntăm cu o situație paradoxală, avem nevoie de forță de muncă, dar mulți dintre cei apți de muncă stau cu mâna întinsă, așteptând lună de lună ajutorul social oferit de stat sub forma venitului minim garantat. Asta este un comunicat. Legislația drept dreptul acestor persoane să refuze de trei ori ocuparea unui loc de muncă, dar de deputatul adaugă. Practica ne demonstrează că majoritatea celor care primesc venit minim garantat sub formă de ajutor social refuză să meargă la muncă, preferând să stea acasă pe banii statului. Acum, eu nu știu dacă asta este... Știu că asta este percepția. Adică o, o mulțime de oameni sunt convinși că așa se întâmplă. Pe de altă parte, cifrele nu sunt totuși chiar atât de mari. Adică datele de la Ministerul Muncii citate tot de Hot News arată că în aprilie anul acesta erau 243 de de beneficiari de drepturi curente la o țară de 20 de milioane de locuitori. Adică nu care cumva problema este altundeva, adică poate că oamenii e criză de forță de muncă pentru că salariile sunt prea mici. E, e simplu să spui oamenii nu se angajează pentru că primesc bani de la stat. Dar nu primesc chiar atât de mult. Sigur, sunt niște bani dar sunt așa, cam 100-200 de lei de persoană, depinde de uh, numărul membrilor uh, familiei. Dacă e o familie mare, um, poți să primești câteva sute de lei. Nu v-aș vrea să-și imagineze da, Primești pacă, mai mult, dar consumi infinit mai mult. Da, din venit, minim garantat, se îmbogățește cineva. Da, dar poate oamenilor respectivele e suficient venitul. Asta sunt și dat. alte situații. Am vorbit la radio aici. Certificate uh, false de persoane cu handicap uh -huh. pentru care primesc diverse scutiri de impozit sau asistenți sociali care sunt după aceea de fapt alți membri ai familiei. Adică sunt multe moduri de a uh, păcăli sistemul. Dar nu știu dacă asta este problema reală. Bun, și la 0372069599, să vorbim un pic despre asta, vrem să știm care e părerea voastră despre venitul minim garantat, despre ideea de a-l suspenda când se refuză un loc de muncă, deci nu trei. Asta înseamnă că oamenii ăștia practic nu mai au dreptul de alege, adică le propui orice fel de loc de muncă și dacă refuză, pentru că la revedere, la revedere paiei, tăia banii vi se pare în regulă chestia asta? 0372069599 Sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM Marius ne-a sunat, bună, bună dimineața Marius. Marius. Bună Marius Bună dimineața Ce zici Marius? Eu sunt de acord cu venitul minim garantat, cu toate că lucrez în sistemul privat din 1991 și nu am primit de pomană nimic de la statul român. Însă, da. trebuie să ne gândim ce facem cu acești oameni care nu au bani deloc. Uh -huh. E ușor să le tai rația, da. dar, eu știu, poate ar crește infracționalitatea, sau domnul Vasilescu de la BNR a spus un lucru da. acum de curând. Da. Problema e nu dacă mărim salariile, și se referea la sectorul public. Da. Ne permitem să nu le mărim, pentru că sunt milioane de români care sunt plecați din țară, nu de plăcere. Da, Da, corect. Da. Mulțumesc frumos, Marius. Dimineața luăm telefoane scurte, că încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Da, Cristina e și ea cu noi. Bună dimineața! Cristina! Bună dimineața! rămână, te rog! Uh. Am o firmă de colectare de deșeuri. Da. Angajez orice om apt de muncă, indiferent de condiția socială sau de studiile pe care le are. Da. Majoritatea fiind de etnie romă. Da. Nici o problemă cu chestia asta. Okay. Ideea e că nu vor să se angajeze. Cât e salariul? Salariul minim pe economie. Ia okay. 1050 de lei plus bonus de Vorbin, Da, vorbim de sortarea de deșeuri. Uh -huh. Nu trebuie să fie calificat ca să facă chestia asta. În ce, în ce Presteră... regiune ești ardeleancă? Da, din Oradea. Așa, din Oradea. Dar poate cu uh... 1050 de lei, totuși... Adică nu e o, o muncă ușoară, pentru salubritate din câte știu, se oferă sport de genă, Nu știu dacă voi oferi sport de jenă acolo. și poate oferă că sport 1050... de genă pentru mașinile uh, gunoierilor. Da, și că poate îi că vede o... lumea, că se plimbă pe stradă, chestii din astea. Da, dar poate că 1.050 de lei nu e o sumă cu care poți trăi în moradea o lună. Problema este că preferă să stea acasă da. De venit un minim garantat care e 3 milioane și ceva de lei, nu unul sau două cum spuneți voi da. de obicei sunt uh, familii în care uh, el adică nu sunt căsătoriți da. au 5-6 copii și ajunge mama să ia până la 1000 de lei pe lună Cristina, atunci, dar preferă să nu vină să lucreze. Cum motivează Că pe banii ăia stă acasă pe banii de la stat Mulțumim care mult, Cristina. Andrei, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Da. Din Suceava vă deranjez, vreau să vă împărtășesc experiența mea, să spun așa. Te rog. Lucrez în domeniul construcțiilor. Da. Cel mai mult de persoane private, mai puțin la un nivel mai mare. Da. Colaborez cu două persoane care, la rândul lor, au ajutor social. Da în același timp lucrează și pentru mine și nu vor carte de muncă din cauza ajutorului social. Uh -huh. Păi sunt eu suplimentare de venit, adică... O suplimentare de venit. De ce eu. ar vrea? Da, normal, și eu sunt una dintre persoanele care, într-un fel, profită de lucrul ăsta, pentru că nu sunt obligat să i angajez cu carte de muncă și plătesc la negru. La, stat, da. plătesc la negru, tot așa. Uh -huh. În schimb, o dată pe săptămână se retrag, fac muncă în folosul comunității. Da. Curățenii, cosit șanțuri, da, alte acuzități de genul. Pentru că sunt, multe, sau, sunt localități în care primarii sunt așa, pe înțelegere cu beneficiarii venitului uh, social și închid ochii, bifează acolo și ăștia iau banii fără să facă. Da, se poate și așa, așa. Cu un păhărel cu 10 lei la cine se ocupă de așa ceva, bisează ca și cum ar fi fost la muncă. Da. Am înțeles. Mulțumim, Andrei. Bun, ca să facem și precizarea apropo de telefonul Cristinei de mai devreme, legea este 416P 2001 și venitul se calculează în, în raportat la un indicator social de referință. Și venitul garant, minim garantat este următorul, 141,5 lei pentru o persoană singură, 255 de lei pentru familiile formate din două persoane, 357 de lei pentru trei persoane, 442 pentru patru persoane și tot așa. Cu atât deci, mai mult ascuns, da, da, că uh, acceptă un milion pur și simplu sau un milion și jumătate... 150 dacă, de lei? Dacă e, o dacă e o persoană. De obicei, mai iau și indemnizațiile de creștere a copilului. Sunt mai multe persoane, se mai descurcă cu una cu alta. Și mai lucrează pe lângă casă, Așa? Ade, la negru. Adelin, bună dimineața! Bună Adelin! Bună dimineața! Salut! O observație am și eu. Da. Oameni din mediul rural da. care dețin utilaje agricole cu care normal au venituri sau surplusuri de venituri. Da? În restul anului lucrează în construcții, amenajări interioare, da. și tot timpul merg la primar cu câte un pachet de cafea sau cu uh -huh. atenție ca să-i mențină asistență. pe listele de venit minim garantat. Da, da, da. Uh -huh. Da. Și bine, depășez, veniturile lor normale depășesc mult venitul ăsta minim garantat, dar tot e ceva în plus. Uh -huh. Și nu mi se pare corect ca eu ca și angajat care plătesc taxe. Ei nu plătesc taxe pentru... Da. Dacă folosesc utilajele agricole, nu o să plătesc niciodată taxe. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumim. E și... situație interesantă. Da. E și George cu noi. Bună dimineața. Salut, George. Bună dimineața. Uh, îi dau dreptate puțin Vlad și aș punta faptul că au legea cu două ore, două ore, patru ore și mulți între patronii respectivi, chiar și eu lucrez la două ore de vreo două ani de zile da? și atunci cred că ne face să ne gândim mai bine dacă nu. Nu, stai, că nu... De, la ce te referi? Aia este că poți fi angajat cu normă de două ore la o este firmă. Adevărat, dar ce legătură are Că dacă ești angajat nu mai primești venitul minim. Este adevărat, dar... Adică nu primești ajutorul social, asta vreau să spun. Am înțeles, dar lucrez 2 ore. Da? și, De fapt, lucrez 12 ore sau 10 ore sau 8 ore. Aș vrei să spui că se plătesc taxe mai mici sau nu? Exact, exact sau deloc sau chiar deloc taxe? Da, e o altă discuție. Întrebarea este dacă cei care beneficiarii ajutorului social să rămână fără ajutor social dacă refuză un loc de muncă. Asta era tema. Nu pentru că sunt salariile foarte mici. Uh -huh. Dar cât ar fi un Miite. salariu rezonabil? Din ce zonă ești? din București. Aha. Un salariu rezonabil ar fi undeva între 1500-2000, 2500 de lei. Pentru de lei, da. Bani în mână. Bani în mână, da. Păi salariul da. minim este 1050 de lei. Doar doar pe hârtie, în mână nu sunt chiar așa. E undeva la 1700, 1500 maxim. E chiar... Ok, am înțeles. 2000. Da, mulțumesc mult. Marian, bună dimineața. Marian, salut. Bună dimineața. Să treci, Maria? Te rog. Uh, Clar, sunt de acord să rămână fără ajutorul de la stat dacă refuză un loc de muncă. Orice fel dar... de loc de muncă? Nu orice fel de loc de muncă. Un loc de muncă pentru fiecare. Păi, n-au calificare. N-au calificare. Și cheamă la forțele de muncă să uită uite la vede, are 60 de ani. Pentru... Zice, am ceva de lucrat nu, în construcții secar, molori. Având în vedere vârsta, sunt oameni care nu mai pot lucra. Nu se discuta așa ceva. Nu, deci, nu are. Stai, nu stai puțin, stai puțin, stai puțin. Stai puțin, să-ți explic despre ce e vorba. Nu, nu o condiție medicală. presupunem că vine cineva care nu are o condiție medicală. Are o vârstă, nu știu, să zicem 50 de ani. Și el îi spune la Forțele de Muncă, îi spune am loc de muncă pentru tine la cărat de moloz. A, uh, nu. Dacă nu vrei, înseamnă că ți-a tăiat și ultima sursă nu. de venit care de e ajutorul la nenorocit de făcut, Trebuie făcut o selecție, nu dai legea asta efectiv nu a loc de muncă. Păi și nu legea... deschizi ușa la totul de abuzuri în momentul în care lași statul să înceapă să facă evaluări, selecții nu costă mai mult. Îți imaginezi ce înseamnă să facă statul evaluări, comisii de anchetă? cât ne costă să nu mai dăm banii aia puțini? Hm? Da, L-ai pu -ai pus pe gânduri. Că la, pus asta pe este gânduri, problema bă, mea firar să fie, că în momentul în care dai statului posibilitatea să facă evaluări și uh, aprecieri înseamnă că te costă o grămadă de bani și obții ceva foarte ineficient. Statul e un foarte prost administrator. Alexandru, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună. Eu consider că este o problemă pe care când, din când, în când o flutură a politicien și da. este dezbătută pe larg, mai mult sau mai puțin competență. Da. Este deci, ușor să-ți dai cu părerea, mai ales când nu știi realitățile. Așa. Legislația noastră, și acum, permite uh, neacordarea, în funcție de refuz, uh, al a unor La trei de Nu neapărat. Dar atât avem cât. Legislația noastră permite primarilor, fără a sancționați, să acorde dreptul chiar nerespectând a de prevedere da. nu se va putea întâmpla nimic cu ajutorul social. Dar haideți să lăsăm puțin ajutorul social dat cu orum, legii da. 16, că Nu, nu mi-am dat seama. stați puțin, lămuriți-mă, că nu știu care <laughs> da. este poziția dumneavoastră. Sunteți pentru sau împotriva ajutorului social? Că nu înțeleg. Sunt pentru acordarea ajutorului social în condițiile care Legea Și spune doam... că trebuie să lucrezi în favoarea comunității. Da. da. Ei, atâta vreme cât. Refer, Câtă iarbă să tundă și oamenii? Răstați un pic, nu-i vorba numai de iarbă sau de altceva. Asta vreau să vă spun. că avem primari, nu vor fi obligați să folosească munca acestor oameni în folosul comunității prin sancțiuni. Legea prevede acum. A, a, ca toți acești beneficiari astea să presteze da. anumite acțiuni și lucrări, dar nu de toți primarii da. um, fructifică această prevedere. Înțeleg, înțeleg ce spuneți, mulțumesc, e un subiect la care am putea să rămânem ore întregi, sună centrala, sună într-una, trebuie să închidem aici. Uh, sunt 243 de mii de beneficiari de venit uh, minim, mă rog, de ajutor social în țara asta, un sfert de milion. Dar nu toată lumea stă... Oricum ar fi, sunt foarte, foarte mulți. Nu toată lumea stă pe margine, degeaba, așteptând ajutorul social. În vaslui, înțeleg că lumea s-a apucat de treabă, Să construiesc drumuri, din ce în ce mai multe. Republica Fantastică România o să ne demonstreze lucrul ăsta. La mâna a doua, second hand. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even.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 Trănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Azi vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil mai mult senin în prima parte a zilei. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade cu 27 de grade în capitală. I don't know. Astăzi este ultima zi în care deputații pot depune amendamente pentru proiectul Legii Salarizării Unitare, Camera Deputaților fiind for decizional pentru această lege. În ciuda promisiunilor politice că toți angajații statului vor primi după muncă și răsplată, proiectul a provocat numeroase proteste după ce a trecut de Senat, proteste care vor continua și săptămâna aceasta. La ea și legea salarizării scoate în stradă pe profesorii din învățământul preuniversitar, dar și pe angajații unor muzee. Violeta Cincu transmite. Profesorii din învățământul preuniversitarie și anăreiau seria protestelor. Primul pas, pichetarea prefecturii între ora 10 și ora 12. La pichetare participă și angajații Muzeului Literaturii Române. Principalele nemulțumiri sunt legate de proiectul legii salarizării unitare. Angajații muzeelor au fost uitați la majorarea lefurilor. Profesorii au și revendicări specifice. Neacordarea majorării salariale de 20% începând cu 1 iulie în conformitate cu promisiunile din campania electorală și programul de guvernare și desconsiderarea de către președintele PSD-a reprezentanților federațiilor din învățământul preuniversitar. Următorul pas, pichetarea Parlamentului Miercuri, o acțiune organizată la nivel național la care participă și profesorii ieșeni. Nu se și alte acțiuni de protest, precum blocarea unei probe a bacalaureatului. Dar au subliniat liderii din învățământul preuniversitar ieșan, lupta sindicală se află în etapa avertismentelor. De la Iași Violeta 5 Europa FM. Din nou emoții pentru arhiepiscopul Teodosie, Curtea Supremă va decide definitiv dacă va ajunge sau nu un arest la domiciliu, așa cum cer procurorii DNA. Săptămâna trecută, procurorii nu i-au convins pe magistrații curții de apel din Constanța să schimbe controlul judiciar cu o măsură mai dură, dar decizia a fost contestată. În motivarea deciziei, judecătorii spun că nu a fost dovedită reaua credință a arhiepiscopului. Prelatul este acuzat de folosirea de declarații false la obținerea subvențiilor agricole din fonduri europene. Prejudiciul în dosar se ridică la aproape 1,4 milioane de lei. Cei doi bărbați implicați în uciderea în plină strada unui tânăr din Brăila au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Unul pentru omor, cel de-al doilea pentru complicitate la omor. Ei au fost găsiți de polițiști ascunși în hornul unei case nelocuite din localitatea Surdila Greci. Unul din suspecți a recunoscut la audier că a tras în victima. Anchetatorii continuă acum să caute arma crimei deținută ilegal și pe care cei doi suspecți ar fi aruncat-o pe o șosea. Europa trebuie să își ia în propriile mâini, a declarat șefa guvernului de la Berlin Angela Merkel. Declarația vine după ce summitul G7 s-a încheiat fără un acord privind clima și pe fondul brexitului. Ne explică Andrei Paleu. Cancelarul german consideră că de acum înainte prioritatea Berlinului trebuie să fie relația cu Franța și nou lider al acesteia, Emmanuel Macron. Prezentă la un meeting electoral organizat în München, capitala Bavariei, Angela Merkel a spus, citez, noi, europenii, chiar trebuie să ne luăm soarta în propriile mâini. Perioada în care puteam să depindem în totalitate, unii de alții se termină. Am trăit acest lucru în ultimele câteva zile, a adăugat ea. Angela Merkel spune că Germania și Uniunea Europeană se vor strădui să rămână în relații bune cu Statele Unite ale Americii și cu Marea Britanie, dar trebuie să lupte pentru propriul lor destin. Cancelarul german a luat parte vineri și sâmbătă la summitul G7 din Sicilia, care s-a încheiat fără vreun acord privind clima între președintele american și liderii celorlalte șase mari economii ale lumii. Angela Merkel a descris discuțiile în acest dosar drept foarte dificile pentru a nu spune foarte nesatisfăcătoare. În Marea Britanie, British Airways informează că zborurile sale vor decola și ateriza normal astăzi pe aeroportul Gatwick, în timp ce pe Heathrow vor fi efectuate conform programului zborurile lungi, dar și o mare parte din zborurile scurte. Iar Corea de Nord a lansat din nou o rachetă cu rază scurtă de acțiune ce a aterizat. În mare detalii despre acest subiect pe știrile europafm.ro. Acum continuă deșteptarea. Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia. <fie> Bună dimineața, ACS Poli Timișoara a învins o cu 3 la 1 pe ultima clasată ASA Târgu Mureș în etapa a 13 a, a playoutului Ligii I. Popovici a deschis scorul încă din minutul 3 și a reușit dubla un sfert de oră mai târziu. Mailat a marcat în repriza a secundă, iar Bănel Nicolița a înscris golul oaspeților. Înaintea ultimei etape Timișoara rămâne pe poziția de baraj la un punct în urma Pandurilor Târgu Jiu. Concordia Chiajna este la 3 puncte în urmă, dar va juca diseară meciul din această rundă pe teren propriu cu FC Botoșani. Ciclistul olandez Tom Dumoulin a câștigat ediția centenară a turului Italiei. Rutierul de 26 de ani al echipei Sun Web a obținut primul titlu major din carieră după ce a devansat pe experimentații Nairo Quintana și Vincenzo Nibali. Luca Pastia, mulțumim, 8 și 5 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. Spuneam și mai devreme, se muncește în vaslui. Te se rupe, da. Și nimic nu se pierde, totul se... Cum, recuperează, Traiază, se transformă. <laughs> și ești prevență cu Just blend. I want to dance with somebody who loves me Whitney Houston, 8 și 10 minute. Republica Fantastică România, la Europa FM. Rubrica voastră favorită, așa zic audiențele. Multe lucruri oameni buni. Am aflat despre țărișoara noastră de când realizăm rubrica asta. Dar că se pot face drumuri cu materiale second hand nu ne-am fi imaginat niciodată. Totuși acest drum second hand există la a pipăit DNA și a urlat: Există vorba. <laughs> să pipa Băi, -a dacă a pus lumea acolo, există. Da. Unde anume? În Vazului. Are 55 de kilometri acest drum, străbate județul de la nord la sud, trece prin 5 comune, a costat 15 milioane de euro și a Dici fost că e un road 55 ăsta. Băi, dacă 55 de de da, <laughs> O excursie pe acolo. Unește tot județul, e nenorocire. Din timpul lucrărilor a fost evident că ceva nu e regulă. Lucrările au fost contractate de Consiliul Județean în 2008, pe vremea când economia Duduia a primit proiectul, o firmă despre care jurnaliștii de la Adevărul, care documentează cazul și scriu pe larg despre povestea asta, vă recomandă ancheta lor, spun că este abonată la contracte pe bani publici în județ. De ce n-am crede? Lucrările, deci, au început în 2009 și au fost finalizate doi ani mai târziu, când de altfel s-a autosezizat și DNA Iași. După ce mai mulți primari și localnici din comunele străbătute de acest drum s-au plâns de calitatea lucrărilor, în special de podețe, de șanțuri și de trotoare. Cu alte cuvinte, nu prea fost făcute. Și dacă nu faci infrastructura asta de evacuare a apelor reziduale când plouă, când sunt vorba vișeli, se strică și drumul. Uh -huh. Logic. Bun. Procurorii s-au apucat, au luat actele la mână, s-au dus pe teren, au verificat și au descoperit că investiția asta care luase bani de la Fondul European de Dezvoltare Regională, făcus, fusese făcută cu materiale de construcții achiziționate la mâna a doua, adică nu în sensul că revândute de cineva, ci folosite înainte, mă, de la demolări, înțelegeți? Bă? Deci fusese preluate de la diverse lucrări dezafectate de la alte firme de construcții civile, materialele nu erau conforme cu standardele Uniunii Europene și nici cu standardele din contract, acolo scria, trebuie să faci se face proiect tehnic și contract uh -huh. și scrie să fie potrivit standardul ISO nu știu ce și oamenii ăștia ca să facă și ei un profit mai mare au zis ce mă, materiale noi lasă că luăm spărturi ceva din ce a rămas așa și um, bun au fost plătite de noi de Consiliul Județean Vaslui la prețuri supraevaluate și în baza unor documente falsificate, Vă cât tu pe să ai cât tu pe să ai despre ce materiale e vorba? De exemplu, podețele de peste șanțurile de pe margine. Când mergem cu mașina în, în, în țară unde nu e canalizare, adică oriunde în țară, de fapt, <laughs> pe <laughs> marginea da, margine drumului, se să vede, sunt niște șanțuri. Da? Uh -huh. Drumul, șanțuri, după aceea o gradă a omului. Ca să intre o monogradă, se, pun, se fac podeț. niște podețe. Da. Când au făcut drumul ăsta, l-au refăcut cu materiale vechi la mâna a doua, au cumpărat... Au luat niște drepodețe, niște conducte de beton uh, recuperate de la o firmă din Tulcea și de la încă una din vas lui. Materiale uzate, fisurate, sparte la fel și uh, marginile rambleurile uh, șanțului respectiv, șanțurilor respective. Materiale vechi, stricate, nu respectau standardele și ulterior, cum spuneau, cum spuneam, constructorul a falsificat documentele ca să încaseze bani. 15 milioane de euro pentru Cât? un drum second-hand. 15 milioane ah. de euro pentru un drum second-hand. De făcut, a făcut ceva. Dar cu material vechi. Și întrebarea e, nu mai bine la lua un drum second din Germania, adică dacă tot e <laughs> la bani, ăștia, erau mai buni. Și, da, și căuta un anunț de asta. Cum, drum Second Hand din Germania, cum se zice Drum Second din Germania, circulat foarte puțin, da, doar ușor duminica. Da, doar, doar duminica, de o pensionară bătrână care doar <laughs> până la supermarket. Da, ca să închei, foarte interesantă și grăitoare, atitudinea președintelui Consiliului Județean Vaslui de la vremea respectivă, un domn pe nume Vasile Mihalachi care în 2011, când a început să i se semnaleze că lucrurile nu sunt în regulă și de altfel și anul în care a intervenit DNA și am fă, făcut anchetă, deci um, i-a făcut proști și derbedei pe cei care reclamau calitatea slabă a lucrărilor. Deci domnul Mihalache, președintele Consiliului Județean, el trebuie să reprezinte e pus în funcție sau era pus în funcție ca să reprezinte interesele cetățenilor din ce, județ. Al celor săraci și cinstiți, scuză-mă, nu da. niște derbedei acum care da. se apucă să... Adică de asta... Facă niște contestații. Alegi omul respectiv, pe vremea aia se și alegeau direct, de-aia îl plătești din bani publici, bă, ca să-ți apere interesele tale. Și când devine evident că unul fură, bă, din banii publici acolo și spui, te face prost și derbedeu. Asta este personajul. Mă rog, domnul Mihalache... Nu Acum mai... că vorbești la radio, scuză-mă, cred că te încadrezi și tu. Nu mai e președinte la Consiliul Județean. Are o condamnare pentru abuz în serviciu, într un dosar cu alta afacere o licitație pentru împărțirea unor licențe de transport. Deci tot de la drumuri s-a atras. Drumurile noastre toate. Bine acum măcar drumurile la DNA cred că le face cum trebuie. Și drumul istețarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Domai, când o fi drumurile, când or fi de făcut drumuri prin curtea interioară. de încerc, la de la încercă, da. bine. bine, noi vă trimitem să faceți drumul până la mare. Vă trimitem în Nord. Dacă vreți să participați în bătălia sexelor, trimiteți SMS acum la 1769 cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate plecați la eforie, Da, 3 nopți de cazare pentru două persoane, 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. România în direct, cu voi Guran Nu se face nimic în lumea asta fără lobby Nici în America, nici în Germania Nici peste tot Prostituția există, drogurile în Olanda există Le-au scos la suprafață Deci ce există, între să ne facem că nu există Știți, există și violuri Există și trafic de arme N-ați vrea să le scoatem pe toate la suprafață? Așa să le legalizăm? România în direct De luni până joi, la 1 și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro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 Before, my bounce back was special let downs will get you, and the critics a test you But the strongest survive, another scar may bless you I don't give up, nah, no. won't give up. Nah, no. Don't give up, no, no, no nah. Don't give up, I won't give up și Kendrick Lamar, 8 și 25 de minute. Am tot vorbit de locuri de muncă. O să o facem și la Turul României imediat. Turul României la Europa FM Uite cum vine de se leagă. Da. Și așa vorbirăm de asistența socială în dimineața asta. Iată. O fel de continuare. În comuna Turburea din județul Gorj, un investitor italian a căutat 4 luni să angajeze 150 de persoane um, își voia să facă o fabrică de confecții Pentru care urma să instruiască și personalul Doar 15 persoane au fost interesate de un astfel de loc de muncă Așa că investitorul și-a închis fabrica și-a plecat din și -a România Și-a luat și-a plecat, practic Gabriela din are detalii, bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața, da, vorbim de un investitor Care a mai deschis în România astfel de fabrici de confecții Însă nu în mediul rural se pare că aici este problema, în celelalte localități, din afara județului Gorj, investițiile funcționează de câțiva ani de zile. La turmure, însă, nu a reușit în patru luni, cum spuneați, să angajeze decât 15 persoane, deși în prima lună se, arăta, se arătase reinteresate pro 200 de persoane. În final, doar 15 au fost angajate din 150, cât și-ar fi dorit firma italiană să angajeze. Nu existau, e foarte important să spunem că nu existau cerințe privind calificările sau impusă vreo limită de vârstă. De asemenea, nu era obligatoriu ca printre angajați să fie doar femei. Erau, angajate, erau angajați și bărbați în situația în care aceștia doreau acest lucru. Ei bine, n-a mers. Iar angajatorii au fost dispuși să recruteze personal chiar și din afara localității, oferind uh, ca facilitate transportul. Um, spuneam că n am mers, deși uh, doar la Turburea, la primărie, sunt înscrise aproape 100 de persoane la ajutorul social. Uh -huh. Primarul, cel care a adus aceste investiții, și-ar fi dorit ca acele persoane să se angajeze pentru că ar fi degrevat cumva bugetul local de plata uh, ajutorului social. S-a mai încercat o variantă cu un alt investitor care dorea să cultive alune de pământ pe terenurile oamenilor, luate în arendă. Da. Oamenii au fost dispuși să-și dea terenurile, dar investitorii n-au avut cu cine să le lucreze. Ce tare că a... o problemă, Dacă ar fi, să citez, un pensionar localnic, cred că statul este cel care prin acordarea acestor ajutoare sociale și de ce nu și al celor alimente de la Uniunea Europeană pentru că făceau o analiză uh, bătrânii uh, la Turburea și spuneau, din moment ce primești o sumă de bani fără să faci nimic și mâncare pentru ce să mai muncești da, mulțumesc foarte frumos, Gabriela Mladini Eu cred că de asta s-au retras și romanii din Dacia Că nu găseau forță de muncă Au zis, au venit, băi, gata, am cucerit Dacia Să-i punem la treabă da, așa Nu, așa da, facem mai, facem drumuri Așa Facem terme, facem băi, facem construim cetăzi Nu știu ce Hai, băieți, facem o treabă Brânză, aveți <laughs> barză <laughs> da. Nu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 17 și alți invitați. Spune-ne de ce iubești mușețelul pe Fares.ro și câștigă unul din cele 200 de premii. Fares. Sănătate din inima Daciei.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 Și vorba în tine Nu-ți face grija, sunt pe mine Inevitabil va fi bine Europa FM Europa FM Cea mai bună muzică Că vă era doar de Michael Jackson Iată că Birit s-a auzit la Europa FM La 8.38 de minute Da Premieră, Premieră avem ce? un record Stabilit în România Un șofer a depășit un record Pe autostrada Sibiu Deva a avut o viteză de 254 de km pe oră. Colegiile de la Știrile ProTV care relatează despre asta spun că este o viteză cu doar 4 km pe oră mai mică decât, mai viteza, mare. Uh, mai, mai mică decât viteza de decolare a unui avion Boeing 737. Ba nu, mai mare, ca aia aici că este 250. Deci Boeing-ul decolează la 250 de km pe oră, Domnul acesta a mers cu 254, de ce ce v-a stricat la mașină? că n-a decolat. Da, nu râdeți. Deci domnul, 37 de ani, se ducea înspre Sibiu și a fost înregistrat de radar cu 254 de km pe oră, amendă 2900 de lei, permis suspendat pentru 90 de zile. Încă o dată, adică noi râdem că e matinal deșteptarea. Este sigur că n-a vrut să-și avânt și să-și avânt și să sară peste bucata aia peste bucata cred. surpată de autostradă, da. cum ar fi, nu? Eu cred că asta a vrut <laughs> să facă, pentru că altfel nu mi-explic. Da. O ori peste bucata lipsă, că știi că noi avem autostradă din când în când. Da, în România. Nu știu ce să spun. Sigur că noi glumim că e matinal, asta se cheamă neșteptarea, mai... nu suntem tot timpul serioși, dar este. E uluitoare inconștiința unor oameni, pentru că nu mai ai timp de reacție când mergi cu o viteză ca asta, pentru un drum public. Se poate întâmpla la 254 de km pe oră înseamnă 70 de metri pe secundă. 70 de metri pe secundă. Înțelegeți? Gândiți-vă ce nu, înseamnă mai 70 de, de metri, da. Îți trebuie, dacă te duci să faci cursuri de conducere defensivă la Academia lui TTIAUR, pe care le-am tot recomandat că sunt foarte, foarte bune, Așa. îți arată? Că îți trebuie, um, îți trebuie cât era, jumătate de minut ca să reacționezi, de fapt, Îți trebuie câteva secunde să reacționezi când pune frână cel din fața ta. Timp în care faci 100-200 de metri dacă mergi cu viteza asta. Este... Și doi, păi omor pe alții. Adică te omori tu... Bine, la, la viteza aia nu mai e timp să realizezi chestia asta. Da, nu, dar eu omor pe alții. Adică, te omori tu, ok, treaba ta. Sigur, o să pierdă societatea o grămadă de bani că se întrerupe circulația pe autostradă într-o situație de genul ăsta, vine smurdu, vine descarcerarea, deranjezi o mulțime de oameni pentru da, care ai e fost idiot la știt, la TV. Da, asta e, se consumă benzină, ajungi mm -hmm. vedetă, bă dar eu omor pe alții care nu au nicio vină, mă, pe bune. Adică, gândiți-vă, când vă urcați la volan, v-ați urcat, de fapt sunteți în controlul unei arme de distrugere în masă. Puteți să omorâți mai mulți oameni odată cu arma aia. Asta este pericolul. Vă ați mers cu, vi cu viteză? Nu mergeți cu viteză? Luca? Nu. Luca e cu minte, că l-am încercat pe autostradă spre mare și nu. Da, nu. E cu minte, mai ales dacă e cu copii în mașină, s-a da. terminat. Pe Vlad îl știu că merge încet. Eu am luat-o, am luat-o cu 2 ani cu oameni de, de radar. Că Pentru că vrem? mergeam, uh, am povestit, mergeam cu 85 de kilometri pe oră. Tu mai mult Nu poți să localitate... că 85. Nu, că dacă mergeam cu mai mult de atât, luat carnetul, e da. îmi la carnetul. În localitate, în drumul ăla spre Moldova Pentru că nu mi-am dat seama că sunt în localitate <laughs> Și era poliția plasată strategic M-au tras pe dreapta și mi-au spus Știți, sunteți în localitate pe bune? Unde e localitatea? Că nu, nu teritorial e limita localității Asta e Pe vremuri când era 60 de km la oră Restricția în majoritatea localităților M-au prins cu 62 Da, și eu am pățit 60 știi unde? Cu 62 la oră și am zis bă, nu voi, ai că aveam 62 da, da, de da. km da, pe asta e. și asta? 6 noi vă înțelegem dar nu -avem, avem cum să vă scapăm că e cu filmatul cu asta, da, cu da, ce, la revedere am plătit amenda. Precedenta amende de radar, am primit-o că au fost atât de puține încât le minte. deci a fost una acut 2 ani în drumul ăla spre Moldova Când nu știam că sunt în localitate și aveam 85 la ora Adică Fică mai sunt și localității Moldova încă. Așa <laughs> Și precedent a fost în 2009 Când mă întorceam de la redacție La 3 dimineața, să semn, de muncă, la 3 dimineața uh, Și am luat amendă În București este o porțiune De la Fântâna Miorița până la Casa Presei Libere, Unde limita da. de viteză este 40 de km pe oră și eu am luat amendă pentru 62 de km pe oră, când m-a tras la pe dreapta, la un pas dimineața m-am uitat, zic, e o glumă sau ce? Adică, eu chiar mergeam în ceci, nu era nimeni, nici nu zice, e 40, limita, așa, no. ați avut 62. Hai, domnule pe Domnul să... Petreanu, sunteți un pericol e. public. <laughs>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 Dacă știi că pot visa, -aș visa m aș visa din nou iubire M-aș visa din nou îndrăgostit, fermecat de chipul tău Dacă aș ști că pot uita, aș uita nefericire Cea din clipa în care am plecat, fiecare în drumul său Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi Pot să poți să mai iubești odată. Deschidem-mi minima și facem -mi cel mai frumos cadou. Deschidem-mi minima cu dragostea de-a dat. Deschidem-mi minima. Căpul de putea să-l schimb, de întoarce iar la mine Ne-am iubit din nou, fiindcă atunci știam să spunem nu Ne-am întoarce în vremea în care te atât de bine Când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu Desleagă-mă de tine, desleagă-mă de noi o să mai iubesc o dată, deschide minima și faci -mi cel mai frumos cadou. Deschide minima cu dragostea de la altă dată, minima să poți să te iubesc din nou. Să mai iubesc Deschide minima Și fă -mi cel mai frumos cadou Deschide minima Cu dragostea de altă dată Deschide minima Să poți să te iubesc din nou Deschide minima Să poți să te iubesc din nou Deschidem minima holografă au fost la Europa FM 8 și 46 de minute. Ai vreun da. record? Domne, da, Emma Turcu, corespondanta noastră din Galați, salut. îmi zice că domne a fost unul la Brăila cu 278 de kilometri pe oră acum câțiva ani, un oficial de la Poli care a plecat de la Galați de la un Oțelul. Domnul Emil Roșianu. Așa, Emil Roșianu, Da. 278 de kilometri pe dar oră. Dar unde a prins, întrebui, la întrebării. Asta e întrebarea plecând de la Galație. Era pe DIG. Dar unde s-a... Poate <laughs> de, de DIG. aia s-a prăbușit faleza acolo că trecut <laughs> cu 278 la oră. Unde, unde să prins 278 la oră pe autostradă? Mai înțeleg decât, dar Poate închizi acolo dacă închizi ochii, treci de braila imediat. Adică... Ai cum? <laughs> Cam... Frate. Cam asta a vrut să fie. 8 și 47. Uh, nu știu, Probabil că ați observat că n-am avut bătălia sexelor în această dimineață, dar ne mișcăm mai greu. E un sistem care a picat de SMS-uri în dimineața asta. Da. Ne cerem scuze, nu reușim să le citim pe ale voastre, dar revenim cu bătălia mâine. S-a stricat tehnica. Spune așa. S-a stricat da, tehnica. Da. Se repară. Au venit băieții cu șuruburi, cu sârmilii. Da. Au flexul la ei. <laughs> dacă o să auziți acum mașini și de astea, să știți că de la asta e... Da, n-am reușit să depanăm. Bun. Ne cerem scuze, dar să știți că Vlad, că după ora 10 avem un concurs. După ora 9, pardon, avem un concurs și dacă o să ne sunați atunci când o să vă spunem noi la 0372069599 și ne spuneți care e primul cadou pe care l-ați făcut părinților voștri, puteți câștiga Ce? o tabletă, o ladă frigorifică, o de astea. Ce bună asta după asta. Cred că un, un 4 la gherghef a fost un cadou pe care l-am făcut eu, da, părinții Măștrii. Avem mă să vorbim după noi. Bine, până una alta, să ne mai ocupăm nițel de actualitate, cheltuieli investiții mari, Camera Deputaților va cumpăra, va da 190.000 de, de leuți noi pentru dosare, plicuri, carioși, plastilină, lipici și, și alte da, așa, produse. 190.000 de, de lei pentru dosarul cui? <laughs> da, ieftin, ieftin. 50.000 de, de dosare de carton. Dosar cu șină. Bă, mă, 20... au parlamentari acolo? 26.000 de, de plicuri. Revine plicul? Diverse produse de birotică, cum ar fi creioane, capse, lipici, scoci, foarfe, ascuțitori. Trebuie să ai lipici scrie? ca să ai intrare la camera deputaților, mă gândesc altfel. Cine mai scrie cu creionul în ziua de azi? În Finlanda se desfințează orele de caligrafie pentru că toată școala e... Pe, totul e pe computer, pe tastatură. Da, dar e bine sau nu e bine La camera deputaților se cumpără ascuțitori de, cre de creon... Carioci, pixuri, marcare, plastilină, exact. rigle pentru, pentru noua generație, pentru școala altfel. Eu gata, o plastilină pe listă. Da, plastilină. Se auzi, po poate pentru școala altfel, când cei mi se vor duce în vizită la Camera da. Deputaților. De ei fă. au nevoie de creioane ascuțitoare. Poate să nu strice pe acolo le dă 100, poate deputaților să nu strice pe acolo le dă plastilină. 190.000 de lei. Dar goașe și acoarele, de ce nu iau? Că poate. Da, mi um, o idee. Registre nu știu ce, ofertele vor fi depuse până în 6 iunie. Deci dacă aveți plastilină de vânzare până în 6 iunie, iar contractul va fi atribuit prin procedură simplificată. E, nu mai depuneți nimic, că e... Gata, are sens. e simplificată treaba. De ce? Că dacă depui plicul de la început, că n-aveau nevoie și de plicuri? Ba da, 26.300 de, de plicuri. Deci dacă depui 26.000... de plicuri de la început și licitația e pentru dosare. Da, Dacă vrei să vinzi plicul, trebuie să depui un plic la început unde trebuie la ghișeul potrivit da. și după aceea poți să vinzi 26.300. Da, De... și cuantumul e interesant. Da. Cum s-au ajuns la cifra asta 26.300? S-a făcut necesar lucruri să luăm. <laughs> nu că nu e o persoană, s-a făcut necesarul la fiecare comisie. 26, Aveți nevoie mai... de dosare? Da, câte? 17. Bine, pune 50. 49.342 de dosare din carton lucios. Stai puțin, aici la Camera Deputaților, unde crezi? Din carton lucios, deci să nu poată fi refolosit, mă înțelegeți? E lucios? <laughs> Perperșii! de la Petsho Boys 5 minute până la știrile Europa FM de la ora 9.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 Mulțumirea copilului tu este de neprețuit! Cumpără acum Huawei P10 Lite, 3 giga RAM, senzor de amprentă și camere 12 megapixeli la 1299,99 lei sau 51 de lei pe lună prin credit pe loc fără adeverință. Planco!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 cele mai convenabile oferte le găsești la 2 Pași de tine, până 9 iunie. Îți oferim pachetul de 2 sticle Coca-Cola la 2 litri plus 2 litri Fanta Portocale la doar 11 lei și 99 de bani și cafea solubilă Fortuna Randevu de 50 de grame la doar 3 lei și 69 de bani. Oferte valabile în limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil mai mult senin în prima parte a zilei. Izolat, averse și descărcări electrice după amiază în zona de munte. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade cu 27 de grade în capitală. Reprezentanții controlorilor de trafic aerian sunt așteptați în această dimineață la sediul Ministerului Transporturilor. Sindicaliștii romați au amenințat că de mâine vor intra în grevă pe termen nelimitat, nemulțumiți fiind de condițiile de muncă. Discuțiile sunt programate la ora 11. Într-o recentă postare pe Facebook, ministrul transporturilor Răzvan Cuc cerea ca planurile de mini vacanță ale românilor să nu fie afectate de greva romața. Astăzi, ministrul sănătății semnează un nou protocol pentru achiziționarea unor ambulanțe Subiectul a generat o controversă între ministrul Florian Bodoc și secretarul de stat în Mea Ira Eder Afat pe tema cine și cu ce bani cumpără sau nu. Premierul Sorin Grindeanu spune că subiectul este în atenția sa. Cu detalii Elena Tudor cine să cumpere ambulanțele Ministerul Sănătății sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin Ministerul de Interne. Ministrul Sănătății Florian Bodoga a anunțat săptămâna trecută că va începe o procedură nouă de achiziție publică pentru 3000 de ambulanțe. El susține că protocolul încheiat înainte de Raed Arafat prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avut ceva probleme fiind făcut pe vechea lege achizițiilor. Aceste vehicule vor fi aduse într-un program pilot. Vor fi aduse primele 100 pe un program al Băncii Mondiale după care vom continua. În replică spune că procedura de achiziție ambulanțelor nu s-a putut face din cauza unor funcționari din Ministerul Sănătății, care au sabotat tot procesul. Acesta susține că sute de ambulanțe trebuie înlocuite, iar o procedură nouă de licitații ar dura prea mult. Între timp, premierul Sorin Grindeanu se va întâlni cu cei doi, Raed Arafat și Florian Bodog, dar și cu Ministrul de Interne pentru a vorbi despre acest subiect. Bacalaureat 2017 începe sesiunea specială pentru elevii acceptați la universitățile din străinătate, dar și pentru cei care participă la olimpiade sau competiții sportive. Peste 200 de elevi susțin bacalaureatul în această sesiune specială organizată la Ploiești. Examenul începe azi cu proba orală de limba română și cea orală la limba maternă. Mâine, în gara de nord din Capitală, se va desfășura un exercițiu de simulare a intervenției în cazul unei amenințări cu bombă. Autoritățile le cerce să nu intre în panică și să respecte indicațiile forțelor de intervenție aflate la fața locului, ne spune mai multe Adriana Sârbu. Exercițiul va avea loc între orele 11 și 13, iar circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul din Icugolescu, piața Gării de Nord și calea Griviței. De asemenea, accesul în gara de Nord va fi restricționat la intrarea coloane, precum și în interiorul acesteia, în zona dintre intrarea coloane și biroul informații, pe ambele culoare. În simulare vor fi angrenați polițiștii ai secției transporturi, serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale, dar și jandarmii, pompieri și polițiști locali. De asemenea, vor participa reprezentanții ai SRI, DICOT, regionalei CFR București și autorității feroviare române. Președintele Rusiei Vladimir Putin merge astăzi la Paris, unde va fi primit de noul președinte francez Emmanuel Macron locul întâlnirii. Va fi Palatul Versailles, unde cei doi vor inaugura o expoziție ce marchează 300 de ani de relații francezoruse. În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Franța, Putin a primit o audiență pe rivala lui Emmanuel Macron, Marine Le Pen. În paralel, managerul de campania lui Macron a acuzat Rusia că a folosit știri false pentru a-l discredita. După victoria Emmanuel Macron în cursa pentru Elize, Vladimir Putin a schimbat tonul și l-a felicitat, spunând că vrea să lase neîncrederea la o parte și să lucreze cu el. Vă reamintesc, Franța s-a numărat printre țările care au promovat sancțiunile împotriva Rusiei din cauza implicării acesteia în conflictul din Ucraina și pentru asimilarea peninsulei Crimea. Detalii despre acest subiect pe pagina noastră de internet europafm.ro Sorin, mulțumim, continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Mircea Lucescu a fost concediat de Zenit Sankt Petersburg după ce a ratat participarea în Liga Campionilor. Clubul anunță că i-a reziliat contractul antrenorului român în urma clasării pe locul al treilea după Spartac-Moscova și tsk În vârstă de 71 de ani, Mircea Lucescu a semnat vara trecută pe două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă unul și, potrivit presei a avut un salariu anual de 4 milioane de euro. Timișoara seară este campioana României la Ruibi. Bănățenii au învins-o în final a Superligii naționale naționale pe CSM Știința Baia Mare scor 17 la 16. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Este al patrulea titlu pentru Timișoara Ceresans. În finala mică CSM București a vins o pe Steaua cu 37 la 24. Loca mulțumim pentru știrile din sport. Între timp a început Roland Garros. Da. Avem un om mai puțin acolo, pe Marius Copil, da. Dar diseară intre Simona în bătălie. Da. Aștept, la ora 20 avem meci în seara asta la Roland Garros. Bine, Andrei l-a avut invitat în weekend pe Marius Manole, actorul Marius Manole. O să ascultăm un fragment din emisiunea de sâmbătă imediat în deșteptarea. Pe FM. pe frecvența Van Halen. Am vrut să zic Van Halen. Cum îi zice mălu ăsta? Că... Van Halen. Van Halen, nu? Van Halen. Uh, ok. m am marcat discuția da. cu Luca de mai devreme, care s-a uitat la mine fix și ce? De unde ai scos-o pe aia că joacă Simona Adisară la ora 20? Eu l-am crezut. <laughs> Înțelegi? Era foarte mirat de chestia asta. Păi s-au decalat meciurile. Da. Și joacă marți la ora 12. Da. Și nici asta nu-i sigur Eu am văzut că de la programul și <laughs> Că dacă, dacă astăzi, de exemplu, plouă Aparești Și se decalează cazu? Bine, o să Deci mine la 12 cu asta. joacă Simona cu Țepelova Dar mai avem niște meciuri Ale româncilor astăzi Avem astăzi, da Țic, Begu, joacă astăzi Monica Niculescu Monica Niculescu, Da, orele sunt după ora, nu înainte de ora Nu înainte de ora, bine Lăsăm tenisul departe. Marius Manole e invitat la radio cu Andreesca. sâmbătă asta. Eu m-am dus foto aparat de gât, să mă scriu la cer cu foto. eram 80 de elevi, au venit doi profesori și au zis partea stângă merg la fotografie, partea dreaptă merg la teatru. Eu ca eram timid, n-am vrut să spun, știți, eu vrea la fotografie că de asta mă gău asta. M-am dus acolo, m-a zis ce poezie, știți? Eu zic, nu știu ce poezie, știi, un cântec trei culori, trei culori am cântat și am rămas la teatru. Și aia a fost. Și ți a fost rușine să spui că tu vrei să pentru ce cel mai șocant sau nu știu mai bizar pentru un actor care vine pentru prima dată în București. Cel mai bizar pentru mine a fost faptul că oamenii nu se întâlneau niciodată. Eu am venit având doi prieteni foarte buni pe timpul ăla, și am plecat uh, spre București într-o zi de 14 octombrie, și noaptea de 14-15 am oprit la căminul ATF, unde eu deja eram student și aveam loc de cazare, că eram la coregrafie. Am intrat în hotel și am zis, uh, hai, ne vedem, uh, am venit împreună. Și ne-am cazat, m-am lăsat acolo. Eu aveam o pernă, celebra pernă cu care la București, de la Iași la Brăila, de la Brăila la București, Ai venit cu o pernă? -o pernă. Da. O am și în ziua de azi este. Nu, am dacă cu aia și da. cu ea, peste da, tot, peste tot. Am Așa. Și Ai zis, ne vedem. Ne vedem. Și din ziua aia n-am reușit să-i văd vreo șase luni. N-am reușit. Asta te-a șocat. M-a șocat pentru că zdedea uh, întâlnire, nu puteai să respecte timpul, fiecare avea altă treabă, tot timpul eu care țineam să i văd pentru că erau singuri oameni pe care de care puteam să mă sprijin. Uh, nu înțelegeam nimic din orașul ăsta. Nu înțelegeam, mi se părea toată lumea că eu, mi se părea că tot timpul mă fură, de o să mă fură de unde o, o să mă La și ceva. la figurat. La și la figurat, mi se părea că e o lume interlopă care e de dedesubt undeva. Mă uitam pe acolo pe la unire, Zic, pe sigur să niște ceva. Deci mi se părea totul lumea suspectă era, deci, de ne însemnăm dintr-un oraș în care lumea Mergea liniștit. Tot Oameni era mai mult nu? Da? La au labra nu se întâmpla nimic cu zile întregi. Erau zile de ani în care stai la soare pe o bancă, n-aveai ce face. Deci <laughs> am... am... suntem, veți, un nebunii astea, ce zice da, nebunii? Au fost zile în care plângeam pe stradă până că mi spuneam, mă întorc, mă întorc nu, așa nu se poate trăi. Aveam valorile alea unui om care credea că uh, iubirea înseamnă tot, că meseria este, trebuie să fie sfântă, că omul e om cu om mare. Am cunoscut foarte mulți actori. Uh -huh. Nu știu dacă proști, să zic mediocri. Da care la un moment dat, au avut un succes, au avut o perioadă da. de succes, după care n-au mai fost nimic. Da. Dar tot timpul ei se raportează la perioada aia și au trăit din perioada aia și sunt tot acolo și acolo au rămas în mintea lor, tu în zici? mintea lor da. și așa se și comportă ca niște mari actori și trebuie să spui: doamnă, domnule, da. nu, nu sunteți, sunteți, nu mai sunteți de mult." Așa. Uh, și tu nu vrei să ajungi și acolo Și cred că mi-a fost frică, da. Mi-a fost frică, mi-a fost frică de asta. Mi-a fost frică să nu devin un actor care să vină la cabină să mă intereseze mai tare dacă este ceai eu cafea o dacă cabina, când cabina, vine și îmi pune să mă încalțe, să mă îmbrace, să... Am văzut asta. Da, da, tu nu crezi că asta, până la urmă, e o treabă de educație și că dacă n-ai fost de la început Croit așa, nu te mai poți schimba? Nu. E o Aha. chestie pe care, la un moment dat, Dumnezeu îți poate fura mințile. Uh -huh. Când ai omul se cunoaște la succes, e foarte greu. Acum, când oamenii vin să facă poze cu tine, când vin la teatru pentru tine, și oricum îți spun că ai jucat bine, oricât de prost ai fi jucat, e foarte greu să ții balanța. Să... E foarte greu. ți e frica să nu pierzi balanța. Da, e foarte frică să nu pierzi no, balanța. Înțeles. Eu balanța. Da, balanță. Da. Vedeți. Păi Distertare cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 Spune-i că se poate, că poți să scape de trecut. Doar să mă dau voie să iubesc, să iubesc, dar eu nu am brut. de iubire și de eu te vedeam un prefaț. Mă lai îmbrățișe și spune cum nu spune a cui. i iubirea.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 și 20 de minute avem uh, un anunț important pentru voi și pentru micuții voștri pentru ziua de 1 iunie, dar pentru asta vă vă lăsăm puțin așa să vă pregătiți, adică să primiți uh, anunțul în cunoștință de cauză, dar peste câteva minute. Deocamdată Alpha Salary de la Alpha Bank îți permite să fii darnic, pentru că noi credem că atunci când câștigi propriii tăi bani, trebuie să te bucuri de ei așa cum îți dorești, împreună cu cine îți dorești. Momentul în care câștigi proprii tăi bani e și momentul în care devii cu adevărat adult și atunci vrei să le mulțumești alor tăi. Alpha Bank și Europa FM te invită la concurs. Sună-ne la 0372 069 599 număr cu tarif normal. Primii doi ascultători care intră în direct sunt invitați să ne spună care este primul cadou pe care l-au făcut părinților din banii câștigați de ei. Eu încerc să mă aduc aminte, să dau timpul înapoi și să mă aduc aminte momentul ăla. Cred că mamei am luat flori. Asta, absolut, da. da asta sigur ai făcut-o și tu. Cărți. Da, cărți, căruri de genul ăsta. O să încercăm să ne aducem și noi, aminte, dar noi suntem mai bătrâni, așa. Ne-a sunat, ia să vedem, ne-a sunat uh, Cristiana din București. Bună dimineața! Bună! La mulți la, ani! La, bună! La mulți ani, Cristiana! Ați mulțumit mult pentru urare. Ce le-ai cumpărat al ortei? Primul meu, ca a doua, a fost pentru bunica, nu pentru părinți. Extraordinar. Și mai ține ce era? Da, da, cum să nu, pentru că am făcut o boacă, oh. nu? Am terminat facultatea și eram dornica să plec la mare, și nu aveam și un prosop, așa mai, mai tare, cum se zice. Mai fancy. Da. M-am de la bunica care cufărul pentru, cu cufărul cu lucruri pentru oh. mâncare. Așa? Am mers acolo și am împrumutat. Cum s-ar un prosop de la ea. Oh. Era tare, tare frumos, ultinat pentru preot Era Nu știu bunica Nu a știut acest lucru Era un șterg Când am luat și am cumpărat prosopul la loc. Nu a fost ca acela, dar tot așa un prosop mare Îți mulțumim tare mult pentru sinceritate ei, ei, Cristiana Și Și uite, ne-a impresionat povestea ta În dimineața asta Așa că ai câștigat o tabletă oferită de Alpha Bank. Oh, mulțumesc mult! Felicitări! E premiul pe care îl avem pentru tine. Să știi că e și Dana cu noi. Dana e din Călăraș. Bună dimineața, Dana! Bună dimineața! Tu mai știi care e primul cadou pe care l-ai făcut, părinților? Da, mamei am luat un goblen pentru că era pasionată și îi plăcea să coasă. Așa. Deci uh, ai luat tatăl... avea, avea un goblen și l-ai luat? Sau... Nu, nu, nu, am cumpărat schema <laughs> pentru că aia ah. să coasă. Nu. Așa. <laughs> Așa. Tatălui am luat bere, nu pot să spun câtă. Da, bere, ok. Aveai să da, mare. Aveai okay. ce? Așa, Iar bunicii am luat halva. Cred că avea o problemă cumva din copilărie, chestia asta cu halva. mânca oricând și oricât Da. Mi-ai făcut pofte de halva acum. Treabă. Mm, și mie. Flecăm după 10 căută, în căutarea ei. Uh, da, ați mulțumim tare mult și -ție. Îți mulțumim. Gestul tău de a le mulțumi părinților este răsplătit și el la Europa FM. Ai câștigat o geantă frigorifică pe care s-o poți să o folosești atunci când călătorești împreună cu părinții tăi sau când vrei să le duci ceva special, de exemplu o șampanie, să sărbătoriți ziua de salariu. Concursul continuă și mâine dimineață în deșteptarea. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci, și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe raifaisen.ro sau în orice agenție Raifaisen Bank, de 20 de ani împreună. Din 1929, ceiuriile Fares au câștigat încrederea și inimile românilor. Vino pe 3 iunie în Orăștie la Festivalul Mușețelului să sărbătorim cel mai iubit Cai Fares, alături de Paula Seling din Olarașu, câștigătorii Eurovision România 2017 și alți invitați. Spune-ne de ce iubești Mușețelul pe fares.ro și câștigă unul din cele 200 de premii. Fares, sănătate din inima Daciei.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 in the morning Something's on my mind Can't get no rest Keep walking around If I pretend that nothing hey. Când se termină cu bine, a să vedeți ce o să înceapă zilele astea, pentru că se apropie 1 iunie. Taylor și Europa FM au pregătit o campanie specială dedicată ascultătorilor care vor să facă un cadou deosebit unui copil. De 1 iunie, Taylor și Europa FM îi dăruiesc prima sa bijuterie. Vă să vi se pare interesant, nu? Dacă ești părinte, sau unchi, mătușe, naș, nașe sau pur și simplu ai în familie un copil care ți-e drag, intre pe europa.fm.ro și încarcă o fotografie cu el în secțiunea concursului Taylor. Apoi copiază de pe site-ul taylor.ro/colecții/prima-bijuterie un link cu bijuteria pe care vrei să-i faci cadou. Deci trebuie să și spui ce ai vrea să-i faci cadou. De pe nu uita să scrii pe europa.fm.ro motivul pentru care consider că micuțul din fotografie merită să primească darul ales de tine. Bijuteriile se adresează copiilor cu vârsta de până la 14 ani. Joi, pe 1 iunie, ascultă deșteptarea de la 7FIX, ca să afli dacă ai câștigat, în fiecare oră până la 10 vom desemna, desemna câte un câștigător care va primi cel mai strălucitor cadou detalii, inscrieri și regulament pe europafm.ro Intră în lumea bijuteriilor de ziua copiilor. Să vezi acum bătaie predita mai premiile, le dăm pe 1 iunie, însă aveți puțin de treabă până atunci. 9 și 32 de minute și pentru că avem templari buni, da? bormașiniști, cum, cum se numesc bormașiniști? Bormașini, bormașiniști. Așa, buni, au reparat sistemul de SMS-uri, am recepționat SMS-urile trimise de voi acum mai bine de un ceas și am zis să Reprogramăm și bătălia sexelor Acum la 9 și jumătate Așa că hai să dăm premiul Pe care îl avem un sejur de 3 nopți La Hotel Dunarea Euforia Nord Pentru două persoane oferite de Europa FM Și Paradis Vacanțe de Vis Valentina din București Este primul ascultător Care intră în direct cu noi Bună dimineața! Bună, Valii! Bună, bună, bună dimineața! Ce faci? Ne auzi cu întârziere? Încearcă să ne auzi doar la telefon, nu și la radio. Să mâi. ne, asculti, să ne da, da, da, da. Așa? Bine, ești în formă, ești la serviciu deja? Nu, nu, nu. Încă foarte nu. bine, foarte bine. Bun, Ionuț e din Buzău, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, Ionuț! Ia să vedem! Cine vrea să înceapă azi? Valentina sau Valentina, prima întrebare este pentru tine. Pe ce loc s-a clasat anul acesta România la concursul Eurovision? Pe locul 9. Pe locul 7. Da, Ionuț, din ce țară provine câștigătorul de anul acesta de la Eurovision? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, Portugalia... tac Portugalia, Ai, Mergem... mă, toată lumea știa povestea. Salvador Sobral. Așa. Mergem mai departe. Valentina, care este numele de Mirean al prefericitului părinte patriarh Daniel? Adică cum îl chema? Când era mic. Prefer, ci când era mic. Naștere. Vai, fica mea. Dani, e obotea. Se poate să nu stia așa ceva. Ionuti, sub ce nume Monahal a devenit patriarh în 1986, Toader Arăpașu. Auleu, ce simplă e asta. Mă de unde a întrebările astea? Hai, brec, e simplă. Știi? Ionuț mm, Nu. Auleu, răspunsul este în întrebare. Deci sub ce nume Monahala deveni patriarh în 86? Toateră râpașul este echivalent cu a întreba cine a fost patriarh înainte de uh, Daniel. Tu. N-ai fost atent. Mergem mai departe. Valentina, ce țară are capitala la Vilnius? Vilnius este capitala? <laughs> capitala Lituaniei. Valentina, mai ești cu noi? Da, A, gând, ce foarte emoționat te, te gândeai Avem un mare da. zero aici da. Hai să Ionuț, dacă răspunzi corect Deci fii atent, poți să-i și câștigi Ai dat lovitura, Ionuț, cel mai simplu Care este capitala Finlandei? Helsinki da, Extraordinar Hai că primul răspuns corect Îți aduce și premiu Valentina, wow. îți mulțumim, te pupăm Eu. Numai wow. bine, la revedere, Ionuț, ai câștigat Mulțumesc, mulțumesc! Ce zici de asta? Nu te-ai fi așteptat, Nu, <laughs> nu. No, no. Bravo, bravo, bravo, bravo! Uite, ai câștigat un sejur de 3 nopți la hotel Dunărea Eforie Nord pentru două persoane oferiți de Europa FM și Paradis Vacanțe de Vis, agenția de turism care îți oferă campania Vino cu avionul gratis la mare care se adresează tuturor turiștilor care pot zbura către litoralul românesc din Timișoara, Cluj, Oradea și Iași. Vacanța pe litoral anul acesta este la 8% o oră distanță de casa ta. Felicitări, eu nu-ți sunt încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc mult. Rămâneți da. cu noi 9, și 36 de minute. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. I won't lie to you I know he's just not right for you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 as a gentleman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 Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me? Sean Mendez, 9 și 39 de minute. Nu plecați, căci trebuie să ascultați Europa Express cu Ciprian Dinu după ora 10. Nu da. că ar trebui să ne ascultați și pe noi. Pe Dinu nu important să-l ascultați. O nouă ofensivă propagandistică a ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu de la Craiova, împotriva indemnizațiilor de creștere a copilului neplafonate. Care se plătesc după câte știm în urma unei legi votate cu mare entuziasm și de PSD anul trecut, când desigur urmau să fie alegeri, deci care se plătesc în funcție de impozitul pe venituri, de impozitarea veniturilor. Doamna Alia Olguța Vasilescu vrea să desfințeze această lege, să o modifice, să fie plafonate din nou um, indemnizațiile și mă rog, are totul de argumente. Ultimul argument în Așa. această campanie este următorul. Zice, dacă Lionel Messi ar venit să joace la o echipă din România pentru un salariu de 30 de milioane de euro și ar avea un copil, statul român ar putea fi nevoit să-i plătească acestea o indemnizație lunară de aproximativ 28 de milioane de euro. La asta deci, nu m-am gândit. Doamna Lia Olguța Vasilescu tocmai ne spune că dacă ar veni, de exemplu, un om foarte bogat, care ar contribui foarte mult la stat atunci și statul ar trebui să-i dea înapoi foarte, foarte mulți bani. bani, ceea ce nu este potrivit principiilor statului român. Statul român, dacă ția banii, nu-ți dă nimic în schimb, adică nu-ți dă autostrăzi, nu-ți nu dă, dă. Nu dă ministri competenți, nu-ți dă politicieni cinstiți, ția și asta e. Și cu asta, basta. Dar argumentul ăsta, dacă ar veni Messi, bă, dar dacă ar veni Bill Gates... Și ar vrea să, să facă un copil Bill Gates. Păi ăla are avere mare de tot. e cel mai bogat om al lumii. Deci, cu alte cuvinte, nu e în calcul că Messi ar trebui să plătească și impozit. Da. Pe măsură. Asta da. spui tu. Da. Foarte mulți bani în fiecare lună pentru salariul la da. uh, Impresionant. La, la fel ar face, ar face și Bill Gates. Luca mă, Ed, e e mai tare decât... lui Messi. e cineva mai tare decât Messi? Te vezi. Te vezi? Da, te vezi închinăiați spre 3 milioane pe lună. Uh -huh. Iar wow. Messi are un... Un milion jumate, cam așa, de euro, Zavară, nu mai adică să le rămâne. 30 de milioane de euro, zice doamna Alia Olguța. a, a da. toate veniturile. Cred că l-a angajat la stat. Cu... L-a angajat la stat și... Bine, da. pe de altă parte, doamna Olguța a făcut la Craiova o echipă, a, a născut o echipă. Da. Pentru că ai o echipă care joacă în Liga i fără cumva ă, ca regulamentul să-i permită. S-a născut azi, a fost înscrisă în Liga 1, deși n-avea voie. Acum, să, să, nu se supă, să nu se supere craioveni pe mine, dar acum despre asta e vorba. Da. Bine. Vreau să Dacă Lionel și... Messi ar veni și ar juca la Craiova, Probabil că asta vrea să spună doamna Olguța. Nu? Da, ce da, fotbal am avea, Leo, că... Ce fotbal am avea, domnule. a primit închisoare cu suspendare în Spania și poate vrea să retragă mai... Da, Dacă aici se rezolvă cu închisoarea. Da, adică, da. nu e problemă. Dăm o lege! Șeful Messi, dăm o lege. Bun, hai să dăm niște. Da, informații. acum înțeleg ce au vrut ei să facă. Ce au da, vrut să o rezolve cu aia, cu închisoarea. Noi am ieșit degeaba în stradă, că uite, venea Messi și juca la Craiova. Da, vreau să am înțeles. Vreau să dau niște informații. Da, dar mă povestea asta. Este ceva, o propagandă absolut înfiorătoare sunt în plată 157.743 de indemnizații de creștere a copilului în România. se da? potrivit, potrivit legii. Potrivit uh -huh. legii. Câte indemnizații peste 30.000 de euro sunt? Două. Am să Două zic, indemnizații trei, peste 30.000 de euro pentru care doamna Olguța se zbate de atâtea uh, săptămâni deja. 3%. Dintre, din suma totală este pentru persoanele care iau peste 10.000 de euro. Cu totul 623 de părinți. Deci asta este problema. Bun. Doamna Orguța spune că este un fenomen de încălcare a legii și că toată lumea cu asta se ocupă. Controale făcute de Ministerul Muncii în urma unei anchete vaste în decembrie 2016 februarie 2017, deci s-au verificat încă. O dată. Sunt 157.743 de, de indemnizații. Au fost identificați 1329 de beneficiari cu nereguli 0,84%. Deci, ha. în condițiile în care 0,84% din beneficiarii unei legi încalcă legea, atitudinea ministrului PSD uh, al muncii și al familiei este să desfințeze legea. Nu mai bine recuperați banii de la ăștia 1329, e ca și cum am spune așa. Dacă 0,84% dintre parlamentari sau 0,84% dintre ministrii sunt necinstiți, desfințăm Parlamentul sau desfințăm Guvernul. Nu, încercăm să-i trimitem la pușcărie, poia aia de la Parlament sau poia aia din Guvern, care fură și care sunt necinstiți. Sigur, problema e că își, își votează propriile imunități și refuză accesul justiției. Da? Bun, și ca să citez și sursa, informațiile acestea pe care le-am spus mai devreme, cu 157.000 de indemnizații și numai 0,84% cu nereguli, sunt furnizate de Ministerul Muncii, este comunicat oficial și a apărut pe blogul ionelanastase.ro Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. Get still, I'm learning to fly, up wings. Coming down is the hardest thing. with well, good old days may not return rocks might melt, and the sea may burn I'm learning to fly, but I ain't got wings Coming down is the hardest thing We'll say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I don't know. When I get there I'm the to fly Around the clouds What goes up Must come down the hardest thing I'm learning to fly to around the clouds But what goes up must come Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers la Europa FM 9 și 48 de minute, suntem aproape de finalul emisiunii. Adi Haden e în pericol. Ah, ce... Adi e doar de Adi Haden. Da. Ce da. face foamea din om? Da, un <laughs> hoț, de ce. În, în Statele Unite, un hot a dat o spargere la o cărčumă din Mississippi, da. Însă n-a luat bani. A descoperit uh, proprietarul cu surprindere a doua zi privind camera de supraveghere și pagubele din interiorul restaurantului. Bărbatul a intrat, a făcut cinci fripturi <laughs> și cartoprăjit grămadele. A, -a plecat toate la pachet și a plecat. Deci eu cred că era burlac, nu mai mâncase de cine știe. Când. <laughs> cred că a făcut cinci fripturi ca să iasă una. De fapt, <laughs> că restul le ars. Cum a intrat în restaurant ca să Ori cel care a spart era chiar a dacă a făcut și fripturile, trebuie să știe să le facă, adică nu sparge oricine nu, un restaurant acolo. Nu, cred că adică de-a adică de ridică restaurantele. Așa, așa a, este, bravo, funcție. bravo, bravo. Bine, deci domnul s a intrat în restaurant printr-o gaură făcută pe acoperiș. <laughs> Bun, a intrat așa, a ajuns în bucătărie, n-a găsit mare lucru, așa că a mai făcut o gaură în tavan și din pod a aterizat direct în biroul managerului, unde nu era niciun manager. Era o cameră de supraveghere în restaurant, a fost su surprins de o camere de supraveghere când s-a prins, a distrus camera. a făcut o praf, da. <laughs> a prins a distrus camera, s-a întors în bucătărie și uh, relatează citat de presa americană și de știrile Pro relatează proprietarul, a scos pe masă de toate coaste, sandwich cu friptură, ah. sucuri. A pus pe grătar cinci fripturi, a deschis o pungă de cartof prăjit, a dat drumul la grill și la aragaz și a făcut Cul... de halal. Culinaria da. A tot ce a apucat într-o pungă de cumpărături și a părăsit restaurantul tot prin gaurea făcută în A luat la pachet. N-avea timp, nu știa când se întoarce proprietarul. Asta e. Deci n-a luat bani, nici n-a găsit, în schimb a plecat cu mâncarea și a spart pereții, tavanul, 4 găuri a făcut cu totul și a distrus niște echipamente. Da. Bine că n am mâncat tot de acolo. Îți ai seama că dacă ar fi mâncat, s-ar fi apucat de mâncat. Cât ai zis? 5 fripturi și toate alea cu cartofi prăjiți nu mai ieșea prin gaura din acoperiș. Exact. Adică... Avea o reală problemă. Bine, deci nu era Adi. 9 și 51 de minute, vine live pe plajă, știți, da? 27, 28, 29 iulie. Asta e cumva înainte de august. August știți că se cheamă piesa aia nouă de la Dacă nu știți-o, ascultați acum la Europa FM. Premiera a fost la primele știri săptămâna trecută. Te uresc pentru că am fost fericit. Am luat dragostea rău acum cu insomnii Ioachid. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. au București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dieta, dar totuși pisăm după șanse. Și-am dat la maximum, bați și eu, Dar mă doare oricum, te rog, îmi mai în august. A fost o vară, e, a, oh. a, cu emoții și vie, fior, anglo, ca de de cazi, nu, a fost o vară, e, a, a, din nou, a, a, a, In inimă ah frumoasa gamer king mondru ah, cu tremurator, să stau în epicentru Ești ca un roșu aprins de tot în filme al negru Ești ca linici de de furtună Acum în folge rășim tună Ești ca praful de pușcă în două cum ieri, ești dulce amare. Ești ca ultima zi de vară Azi te urăsc Mâine să-ți cad la picioare a fost vara, eh, ah, oh. Frumos camerlin ro, cu emoții și viorând lo. Cât trei de zile în nou. A fost vara, eh, ah, oh. Întoarcem un în autobuz din nou. Am întâmplat cu stergo butoi de inimă frumoasă ca mers cu emoții și făi de cea Spunem care e timpul lui iar eu am să dublez. Tipul ăsta că miza timpului. Tipul ăsta e miza timpului. Tipul ăsta e miza timpului. Tipul În e miza timpului. Tipul august Și uită -mă acolo. Am ascultat august, e cea mai nouă piesă, va fi următorul hit al Motanilor zic eu. 5 minute ne despart de ora 10 și profit de momentul ăsta să vă reamintesc ce desfășurare de forță o să avem la Europa FM Life pe plajă în 27, 28, 29 iulie. Pe plaja dintre Venus și Saturn Acolo unde intrarea este liberă Trei seri cu Andra, cu Vama Cu Delia, cu Vița de Vie Cu Smiley, cu Loredana, Voltage Carla's Dreams, Alternosfera Fly Project, Vank, Antonia Bere Gratis, Demotans, Les Leslefant Bizarre, Irina Rimes, Grimus, Mihail Sore, Jean Gavril, Kryptonite Sparks Și Alina Eremia și noi, mare, dam. și noi Noi plecăm, A, -a -a, o să curăm startul Și, furăm start Aha. și okay. nu numai noi Toată redacția o să se mute acolo, doar că pe noi ne trimit mai devreme cu vreo două săptămâni. O să fim la mare. Dacă vă aveți... Bilete la mare, Venus, Saturn sau în zonă, vă așteptăm pe plaja Europa FM Așa cum am făcut-o și anul trecut. Teddy va fi și el da. detașat toată, da. de va detașa toată vara la mare. Peste asta avem și o caravană care va pleca. O să vă anunțăm noi în câteva zile, unde, cum, când, în fiecare zi. Așa că o să fim și în țară și la mare toată vara împreună, voi și Europa FM. Să fie distracție Stăm pe plajă da, Eu abia aștept Până una alta, diseară Așa la tribuna zero, care își vede interesul aici Știi? Invitatul lui Ovidiu Anițaia Este proaspătul câștigător Al Cupei României Cu fece voluntari Marea surpriză A finalului de sezon Antrenorul Claudiu Niculescu De la ora 21 Aici la Europa FM Abia aștept Emisiunea cu Ovidiu Anițoa Sunt campioni bază de cupă. Da, voluntariul. Bine, ne oprim aici, vine Ciprian Dinu, fresh, pentru o nouă ediție Europa Express. Numai bine! Toate bune! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ei, hai să-ți dau un punt. Zmeura se păstrează mai bine dacă o speli doar înainte să o folosești. Pentru un desert gustos și aspectuos așează în farfurii fulgi de ovăz cu miere, cremă mascarpone, piure de zmeură și ornează cu fructe întregi. Pentru idei proaspete, la Lidl ai zmeură la doar 3,99 lei, caserola de 125 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Mulțumirea copilului tu este de neprețuit. Cumpără acum Huawei pe 10 Lite, 3 GB RAM, senzor de amprentă și camere 12 MP la 1299,99 lei sau 51 de lei pe lună prin credit pe loc, fără a deverința. Flanco! Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că Miercuri e o zi prea grea, joi cu.